Triggarvarning. Därför att vi inte kan ha fina saker! Mina damer och herrar, välkomna till Triggervarning. Nu har vi ett viktigt och i högsta grad aktuellt avsnitt att leverera åt er. Men som vanligt så är det ju ingen som bryr sig. Och behöver ni nog empiriskt bevis på det där? kan ni ju bara titta på hur många som har lyssnat på våra avsnitt. Dessutom så äh, brinner regnskogen. Mm, mm äh, äh, äh, jämförbar. Ja, det alltså, det, det, det, den brinner jättemycket. Så. Ja, och, och den brinner fortfarande. Jo, ja, alltså jag tror aldrig regnskogen har brunnit så mycket som den brinner nu. Liksom om regnskogen själv kunde talas så den säkert säga Fuck! För... Den brinner så mycket. Och, ja. Det, och vad det? Det, den brinner, min son mm? Ja, säger bara. Nej, jag tänkte säga på stan om saker som brinner. Och helt i anknytning till lyssna siffror Vad sägs om världens snabbaste sociala plug. Triggervarningatgimna.com äh, Ni hittar oss också på Twitter. Triggervarning 1. Finns ju på Facebook Triggervarning. Okej. Okay. Ja, men så är du, ingen bryr sig så att fuck uh, nej. Nej. Regnskogen. För att det är ju någonting ja. vi alla bryr oss i så mycket. För att det är vi... Uh, sorry. Uh, fuck. Ja. Nej, men vad du vad? du var Jag har aldrig varit liksom ens nära så här eco-warrior. Men jag har ju alltid som tänkt att regnskogen, men det är ju viktigt. Det är ju som, vi behöver ju den. Ja. Så det är ju inte så bra att den brinner. Och att, um, och att nu, nah. nu så är det ju så mycket annat hemt som händer i världen. Så här att alltså, Boko Haram har slaktat någon random by där någonstans i, i Sandistan. Och oh, uh, vad är det på nästa kanal? Och att ja. en jordbävning har kört ett tusentals offer. Vilket land? När ja, mm. land det finns inte långt bort i stan, ja. men also, Så jag förstår att regnskogen är ju som inte heller någon särskilt hög prioritet på vardagsmänniskan, så sannligen inte uh, västerlänningens prioritetslista. Men, men what the hell. Mm. Det, alltså, jag tycker på något sätt att det var på något sätt så sorgligt att se de här de många artiklarna här för ett par veckor sedan mm. ungefär där det, där det talades jag tänker det, det framställdes som en så brottskande sak att regnskogen brinner och att nu vad, vad kan man göra och så att, ja. vad, vad ligger bakom det här och nu, regnskogen det, brinner Eh. Ja, alltså, och, och, och många kommentarer var ju så här, no, att vem ska göra någonting? Men vet du vad, det var, det, för medan de här artiklarna kom ut, och ja, jag vet att liksom ja. sådana här saker är media, sexiga, exakt ungefär två veckor. Och sen börjar folk mm. bygga, regnskogen, smängdskogen, och sen så ja. hamrade från första sidan till andra sidan till mitten till slutet. Ja, det blir en liten notis i hörnen någonstans i. Lördas, ja. låganasmod. Jo. att ja, brinner nog en, hej, hej, hej. Ja. Och, sen, och sen, kommer det en en seriestrip. Ja. Som som gör kämt jo. på det hela, så. Ja ja. Sen är det vilken yes. vilken 80-talscandy som har kört full igen nu då. Men, ja. men som vet du, alla som så här Uh, som eko-forskare och liksom så här vad heter det, environmentalists och så här så har det ja. liksom gått samman ungefär och sagt att ja, ni vet ju hur det hela tiden är som liksom, någonting fel på världen, att liksom folk bara förstör mm. och vi försöker säga isint nu och sen säger de, ja men vi skulle göra det i alla fall, och så säger de isint nu, och så säger de, ja men vi gör det, nej nice, isint nu, ja men vi gör lite och, och, och, och, och, och. Och sen så är alla andra som så där att ja, nu, jag vet inte om jag tycker om det men vad ska man nu göra? Mm. Uh, alla de säger ju nu att liksom glöm som global uppvärmning och glöm liksom att minska utsläpp och så här att om, om regnskogen far så då spelar det som ingen roll längre. Att som, we're fucked. Det, går, det ja. går som inte att komma tillbaka från det här. Ja. ja och alltså det, det är ju det som jag tycker att är. Eh... Kanske om man gör lite bakgrund nu till ja. det här, för, för de som möjligen då har missat mm. att regnskogen brinner, mm. som info, eller som kanske redan har hunnit glömma att regnskogen brinner. Det är det. Så, så, så det, här, det, det handlar ju inte om det. att det är enbart frågan om ska vi säga, naturliga bränder, så att säga, i, i skog, i ett skogområde. Ja, det ju det... så att regnskogen så där spontant bara fattar eld. Utan... Nej, nej, men alltså det klart så att säga att också inom så här, liksom, skogsområden liknande så att uh, där, där också i vissa delar av det här så kan så kan, vad heter det, wildfires på engelska, men vad blir det på svenska? Nej, det är typ någon sån springel eller whatever. Ja. Men, men så att det är inte av människan anlagt. Så, mm. så det, det, det, kan, det kan också förekomma, men ska vi säga, det, det, är ju in, det berör ju inte i en sån här utsträckning. Problemet här kommer ju också det att man har bränt väldigt aktivt så här för att få fram mera betesmarker. Mera betesmarker. Äh, mark för, liksom, för industri för, för att vinna andra liksom, naturresurser där jo. Okay. Och, och det är det, det här liksom i kombination med de här naturliga eldarna mm. som kan förekomma vid, vid den här årstiden det här tillsammans har skapat nu en situation som ju definitivt blir oroväckande no, alltså om vi nu tar en noga titt åt Brasiliens håll. Så, mm. så liksom nu så är vi ju sanna inte ett, ett program som ska sjunkas så lågt att, att svartmåla enskilda individer eller all, ännu mindre kallar de för fittor. Men liksom Nej. den här dunderfittan Jair Bolsonaro. Alltså ja, Brasiliens nuvarande president ja. Mm. ja liksom dunderfitt liksom är svenska akademins ordlista den klassiska definitionen av en dunda fitta är liksom sådär att, men, en en liksom total mancha, rasistisk cp-gris som liksom bara vill folk illa och liksom pengar ur deras lik och där har vi honom, han är liksom typ brasilianska Trump typ ja. alltså han är en sån ett sånt massivt, liksom gapande hål av liksom äckel. Att det, det blir som nästan ett vakuum där han drar fram. Och att han och i och för sig liksom flera andra. Men främst nu han, då han är nu som lite lärd figur för det här. Så han är ju som sådär att elda nu, elda vitt och elda elda. Mera ska vi elda. Ja. Och att, but the presider. Att, ja. In, liksom, att, att det är ju som What are you doing? Mm. För det, det finns ju det, som det där ingen där. annan Det här är som en av de här grejerna heller att Här finns det som ingenting fint Att alla andra länder Mer eller mindre Så ju som ändå som i något skäde Ta varandra i hand och liksom att, ja, no, men, nu måste ju försöka Rädda regnskogen. Där bor det ju så många arter Och det är ju som världens lungor Och allt möjligt sådana men Brasilien är mm. så liksom flatta och så... ja, yeah! liksom, att vara som Vi ska älda, fuck you. Varför ja. det? För att pengar, därför. Aha. Ja. Uh, men. men så kan man ju inte göra... Jo, jo, det kan vi, vi är Brasilien. Säger liksom Shair ja. Bolsonaro. Och liksom bara liksom brofista sig själv. Och så, ja. Wow. Men, men, men ska vi se nu om man funderar vad är det som du sa att jo, pengar är ska vi ligger bakom det här eller är det den här men det är den enda orsaken ja men, men, men så att säga om man tänker att övriga världen har ju många sätt liksom dragit nytta av det att Brasilien är var en ganska stor producent av till exempel det nu, sojabönor ja. och annat nu och för det här så behöver det ju så att säga, odlingsmark Ja uh, Och, och så att säga, i och med att ett, där Omvärldens så att säga, ef, I och med att Efterfrågan har ökat Så vill ju det Klart så att, säga, att, ser de att ah, men Här finns pengar att tjäna Så där kommer det ju till att, liksom, det, att det är ju inte som att Brasilien eh, Nu är i ett, ett Vakuum Börjar, börjar tänka att aha, nu ska vi. Nu ska vi bränna upp den här, den här skogen för att det här är blött. Ja, men det var ju bara den långa versionen av pengar. Jo, det var den långa versionen av pengar. Men just så att säga att det, det uppstår inte liksom sådär att ja, men att vi tänker att pengar inom Brasilien. Amen, okay. Inom deras, deras specifika liksom, marknad, utan det finns ju så liksom, många andra länder där till. Liksom, resten alltså, av världen som säger att, ja, men att hej, vi vill ha mer brasiliansk kött. Jo, jo, men äh, vi vill alltså, ha, vi ju... ha mer av de här jordbruksprodukterna. alltså, nu är jag fullt medveten om. Att, jo, liksom, ju, jag inte, tänker inte, att det här är, det här är ju liksom bra att säga för när man. Liksom, eller ta upp den här punkten för, för att annars så tänker man att, ja, men att, att varför, varför skulle inte de, de liksom bara då sluta, sluta bränna eller göra, göra hela regnskogen till ett, till ett specifikt skyddsområde och allting och, och då, då funderar man ju på att okej, okay, hur, hur livnär sig personerna då där, i så fall Jo jo, men nu, nu är det ju problemet så här att allting är ju inte är liksom och 80-talet från USA no. så att Shire Bolsonaro är Captain Planet eller? <laughs> We're the planet is, you can be one too because saving our planet is the thing to do alltså nahmen, med Shire Bolsonaro så är inte en superskurk som kan flyga eller ha laservapen eller shit och det, oh, liksom, no. det, det fixas inte av att liksom en, en massa vita killar plus Mr. har dit och ger honom på tafsen. Och liksom, inte vet jag, dansar med infödingarna i regnskogen eller någonting. Och du kan inte lösa det på 22 minuter. Plus att det här är ju som en politisk affär. Så att inte kan ju liksom, inte kan vi ju liksom skicka liksom, beväpnade ninja från Finland och säga Slut! För att det är ju som, det är ju en som politisk katastrof. Ja. Uh, men jag bara säger att om nu som om vi säger nu att liksom Brasilien med utsträckning av världen är en kropp. Och sen så säger jag som att det finns mycket pengar i att sälja sin njure. Jag som att, Jaha, ja. då men då gör vi väl det då. Joink! Men det finns ännu mer pengar om man säljer två njure. Jaha, men vi kan väl behöva två? Mm. Att du kan ju mm. inte... För det är som, jag förstår att folk vill ha pengar. Och jag förstår att liksom, menar, det sacks väl då att liksom Brasilien har tillgång till regnskog. Och det har som många andra länder behöver ju inte ha det här problemet. Så jag vet att det är ju lätt ja. för mig att liksom sitta här. Liksom på min tron i Finland. Min snöbeteckta tron i Finland. Och liksom säga, ja slut nu tjata. För jag har ju så mycket, ja. det är ju någon som kommer att störa mig. Men å andra sidan, jag skulle inte som elda i på regnskogen. För det, det, det, du kan du får ju inte. What the hell? Att, jag tror att det är liksom lite det här sättet som de gör det. För att, ja. det är ju som, som, som total assholery. Att, liksom att ja, men vi vill ha mer pengar. Jo men liksom du vet ju, vi vill ha mer pengar. Ja, men vi behöver ja. en, men vi vill ha mer pengar. Vad förstår du? Men vad är ja. det som du inte förstår? Ja. Så att... men, men, men jag tänker att där, där också kommer du in, in det att för samtidigt som det finns många runt om i världen. Många organisationer som, som just går och säger att hej att ni kan inte göra så här. Att, att, liksom, att fundera nu. att uh, se nu vad det här kan ha för följder Mm -hmm. men samtidigt så har du tyvärr också andra säkert, liksom företag som anser liksom, att ja men har ni, ni mer av den här produkten? Jo jo men producerar mera bara vi köper Nu det vi producerar det ju billigt säkert du har ju den här killen här och han är ju liksom när man hör om den här killen så drar ju tankarna till många andra politiker som har börjat liksom sin bana på en högst militärisk nivå att är det ja. liksom en ätre liten Satan som har rässer sig liksom genom rangarna tills han är sist på en plats att manipulera. Liksom Putin kommer i minnet. Ja. Uh, men att liksom in, men det är ju som bara ett steg från de här liksom afrikanska warlords som bara liksom hackar sig ja. genom ett land och bara som plockar benen, liksom på kroppen. Ja. Liksom jag tror problemet idag eh, är ju som att nu om man tittar närmare på den här killen. Så att no, men vad är det? Ja. No, man, det? Det är liksom en etreliten liten satan som liksom hatar bögar och liksom emot bort Och liksom, och liksom att vill ju inte ha liksom mångfald och etc. etc. etc. Att det ja. är ju exakt samma liksom, operandi som Trump. Och liksom som sandfinländare och som Sverigedemokrater. Och problemet är att nästan i varenda land idag så finns det en sån här ätre liten satan som i förra och senare kommer i maktposition. Och att det som de gör så motiveras inte av någon sån här mänsklighet utan det är som bara pengar, pengar, pengar, pengar, pengar, pengar, pengar, pengar, pengar, pengar, pengar, pengar, pengar, pengar, pengar, pengar. Jo, alltså och pengar för de som redan har pengar. Jo, och att liksom det enda de här fittorna gör är ju att se till att stora företag och den här killen så är ju igen en riktig sådär trampfigur. Det handlar ju bara om att tjäna pengar och de som har pengar som du sa och liksom trampa på liksom de som inte har någonting och sen vända dem mot varandra så att de får fortsätta. Och att det gör mig som trött är för att... När man tänker på att regnskogen brinner. Och liksom det finns en person som står här. Och liksom i princip bara fläktar. Liksom flammorna. Det är som att. Oj nej vad kan det vara för gubbe. Jag självklart är det en sån här gubbe. För det är alltid. Ja. Någon sån här dickhead. Som är liksom så här. Anti allt mänskligt liksom. Och att ja. jag förstår inte. Att. Vad är det som händer att jag ja, glöm glöm det. regnskogen för ett ögonblick jag tror inte på sätt och vis den här debatten handlar så mycket om regnskogen utan jag menar jag tror egentligen så diskuterar du varför agerar inte folk och liksom varför är det som ingenting som skakar oss liksom till aktion men jag tänker som att om, om jag som glömmer bort Brasilien och tittar sig på Finland och ja. att, eller egentligen jag kan titta på Sverige för det är som liksom är relevant i Sverige nu alldeles nyligen så hade de ju Uh, klubba igenom något jävla nytt uh, något nytt förslag eller någon ny grej då som skulle ge liksom de rikaste med skattelättningar. Okej. Okay. Och man är som att varför händer det här hela tiden? Och sen på, med andra sidan munnen så är det som att det är svåra tider och vi måste spara och allihopa måste förstå ja men Ja. om det är som så fucking fattigt om det är som så hemskt så kan ni föregå med gott exempel idag. jag tycker ju som att om det är som att säger nu för ett dag där liksom alla måste tjäna mindre eller så här, men börjar nu då med de här cheferna då, som liksom äh, sitter ja. på sina fallskärmar och shit, låt dem ta en 30% sänkning först så. Ja. Äh, men att inte in, kan vi ju göra så inte för att vi måste ju liksom Nej. ta hand om de som ska liksom ta hand om pengarna. Jo men de tar nog hand om pengarna. De tar hand om allas pengar. Och att jag bara ja. tänker som att varenda gång det kommer någon nytt sån här arsla, Så är det alltid liksom så följer en våg av. Där liksom medelklassen och liksom den lägre klassen. Så liksom får mindre förmåner och liksom får arbeta mer och ha mindre säkerhet. Och ja. sen så jag förstår. Att i, viss, i vissa av de här människorna så är inte ens medvetna om att de gör någonting ont. att De är som så avklippta från vardagsmänniskans verklighet. Så de säger bara siffror. De tänker så ja om ja, jag gör så här nu så kommer det 5% mer och då gör jag ett bra jobb för då känner jag mer. Och ja. äh, men det är som på en sån nivå det är det som så äckligt. De är så äckliga. De är så äckliga saker att det finns som, det finns som ingen hejd på det längre och jag tror jag redan för 50 år sedan eller kanske så tidigt som för 20 år sedan om det kom någon fucking liksom och så att ja hörni nu ska vi nu ska vi arbeta sex timmar om dagen och vi ska inte ha något ledigt någon gång och sen så ska ni få 30% mindre betalt så då tror jag liksom att samhället som en man som har är lugnt och värdigt satt när vad de hade i händerna, stig upp. harkla sig lite och sagt att ja. Nu har ni exakt 24 timmar att sätta tillbaka det sagt som det var. Eller så tar vi alla ett brännbollsträ och kommer att klubba i eller där ni står. 24 timmar. Yeah. Men idag nu, så är som vardagsmänniskan att vad? Nej men nej, nej, nej, De vet inte ens vart de ska vända sig. Ska de göra någonting? Kommer mm. grannen och gör någonting? Vågar de göra någonting? Blir det värre om de gör någonting? Vart ska de vända sig om de ja. ska göra någonting? Ingen vet vad de ska göra. Så följden blir att de gör ingenting. Mm. Ja, men jag tror att där, där kommer man ju in på på, på en sådan faktor av uh, att alltså man, man blir överexponerad mm. för saker som det sägs att hej, det här kräver. Det här kräver snabb åtgärd. Det här är akut. Det är kris. Mm. Uh, och, och jag tänker att speciellt nu uh, no, och det här, det här har ju redan varit ett, uh, ett antal år uh, så att den här tillgängligheten av den här informationen liksom, det, det, är så, det är så lätt att få tag på och veta liksom, saker runt om i världen uh, så att det är som liksom, är man blir på något sätt förlamad inför allt det här. Mm. Och, och, och det, det är ju det här som jag själv funderar på: som en, en form av att rikt. En, som ett sätt att manipulera vardagsmänniskan Så att de till exempel relevanta besluten på lokal nivå inom det egna landet. Så genom att markera hela tiden att hej, titta här, titta här, titta här du, liksom, att, att här, oj nej kommer världen att gå under var rädd, Ö, titta här är du tillräckligt fin för Instagram titta här Och, liksom, att, att, att, är, du, är du egentligen sjuk mm. uh, har du funderat över de här symptomen att, att, att vänta inte med att kolla dig själv eller koll, läkaren kolla dig, att, att det är hela tiden de här sakerna som ska kräva din uppmärksamhet. Men samtidigt så skriver mm. så, så får du en beslut som faktiskt skulle, skulle liksom ha en effekt på din vardag. Som till exempel eh, skattelättnader för de allra rikaste. Mm. Så, så då, då hinner du inte fundera över det på samma sätt. Det får inte samma genomslagskraft. För att man är, man är redan och drunknar i så mycket annat. Jo, alltså, då förstår jag att en stor del av allt det här så är ju en taktik baserad på avledning. Att ja. Ja, men, titta inte hit, titta hit. Titta vad dockan gör. Men, ja. men att jag menar, case in point Trump igen. Att ja. inte alltså inte behöver de försöka lura med att Trump gör några beslut. Gör han några beslut inte? Han gör liksom... Som, som de säger att honom och gör. Han är en distraktion. Han är en clown. Men att. Det, och Samma liksom, liksom. Den här fittan i Brasilien. Att inte, inte gör han några beslut. Han är liksom igen en nickardocka där. Som fixar pengar för stora företag. Som betalar honom. Han är i princip en hora som springer runt och tänder eld på skogen. Politiskt. Men att. Till exempel. Vi kan ju inte, det finns inte en, ett organ som har möjlighet att bara vandra in i länder och liksom obelixa upp folk när de är dumma i huvudet. Det skulle säkert borde finnas, men det finns ju inte. Uh, och de flesta som säger ju att, eller när jag börjar tala uh, om sådana här saker så brukar jag ju ofta säga någonting i stil med att inom vår livstid så kommer vi förmodligen att se en markant ökning i ekoterrorism. För att liksom, regnskogen brinner och Brasilien vill att det ska brinna ännu mer. Vad ska någon annan kunna göra åt det? Uh, för att, liksom, ja, nahmen, jag tycker att vi gör en Facebookgrupp som heter Ne Brasilien och så ska vi inte köpa exakt den här kalkaupulvet för att det görs i områden där de är elda. Att, vad vittos ska det göra då? Ja. Att liksom, jag förstår att om alla gör det. Men att, jag menar vi ja. är, vi är liksom nu den här generationen som inte ens kan hålla oss själva från att som är shitfilmer. Vi går och ser den sjunde i en rad av lika många filmer som har varit helt skit och vi gnäller över hur shit de är och vi aldrig ska säga en till, men vi går ändå slaviskt och så varenda en vi ja. kan inte hjälpa det, vi är överkonsumenter att det ja. här är ju problemet uh, ja. och, och, och, och som gamla människor säger gärna i liksom anknyttning till säga grejer att ja, men de måste ju fixa sina egna problem, de måste ju fixa där här hos sig, inte kan de ju komma hit och utan de måste ju fixa hos sig själva. Alla måste fixa hemma hos sig själva först. Och att, jo det är dumt. Men att det finns en point där. Och pointen är det att liksom att. Inte kan ju vi liksom traska in. Typ i Brasilien. Och slå varenda brasilianer på käften. Och säga, nu så lär du dig till nästa gång perkel. Utan mm. att i deras fall så borde det ju vara brasilianerna själva. Som typ stormar riksdagshuset och säga. Att, Nej, alltså, gett att Och liksom, nu får det farma nog. För de är ju de ja. enda som kan i princip. På samma sätt som att mm. vi borde liksom i princip skjuta varenda liksom sandfinländare. För att de är helt vansinniga och liksom, jag tycker att vi borde dela liksom andningsutrymme med rabier, smittade apor. Men vad nu? Men igen liksom, vi lever i en värld. Liksom bara för att tala om vårt eget kära liksom fosterland. Det finns nazister i Finland idag. De har liksom, yeah. de har liksom klubbar och liksom de har liksom politiska och De får finnas. De får finnas. Nazister. Yeah. How the fuck? Så det är som att yeah, this is why we can't have nice things. Och sen så... So, så kommer ju alltid någon och säger ja, men liksom, man kan inte sänka sig till en sån här terroristnivå. Ja, man måste ju köta saker på en politisk nivå. Man måste låta politiken ta tid och vill man engagera sig så sker förändring långsamt. Men det kan inte göra det. För att det är ju här som är problemet. Och det här har jag till lärde och försökt förklara för vissa människor. Politiken som existerar idag så är ju kirurgiskt anpassad för att ge fördelar åt exakt de som drar mest nytta av den. Det tar jättelänge för att få information ut ur företag på laglig nivå. Just så att de ska ha tid att liksom förfina och liksom magiskt bort så att de inte kan bli fast för någonting. Det gör det jättesvårt att liksom, uh, ska vi säga skydda eller liksom utlämna politiska fångar. Det gör det jättesvårt att... Liksom Få till stånd hur andra, andra länder ska köta sin policy, till exempel med regnskogen eller sådana saker. Ja. Ja. Det tar länge därför att du ska inte ha en möjlighet att påverka effektivt. När du liksom kommer igenom säger du kommer igenom ett stort Det de exakt den grej som du är sut på, när det går igenom så då har den världen gått vidare. Och då är det en helt ny situation där inte liksom det här appliceras längre att de har förmågan att massivt kollra bort allting som du sätter på bordet så att ja. men vad kan man göra då Nå, man kan göra så här man kan liksom bojkotta fucking Brasilien totalt ja det var det var ju det som som det nu efterlyste här på sociala medier det det i jo, den mån jag har följt saker på på sociala medier och men det är just det där att sociala medier om. men det är ju som fuck sociala ja. medier jag tycker jo, jo, jo. För, men, för att ska vi leva i en civiliserad värld där någonting sånt här ja. händer så skulle liksom så ska vi se Finland som exempel då skulle Finland ha sagt gjort ett pressuttalare nästa dag att liksom är efter tills Brasilien liksom stops losing their shit så kommer vi att avbryta alla liksom, all export och import med Brasilien. Att, och vi, vi, vi avbryter också våra politiska bandit. Fuck you. Get a och Att jag menar, det räcker ju med att några länder ska göra det här så ska vi oh shit. Det blir ju ändring liksom, inte in, liksom, om några år utan liksom, nästa vecka. Liksom. Två nätter så har ju Brasilien liksom ändrat ordet. Sorry, sorry. Jo, nej, vi vill nog, vi vill nog ja. existera och vara relevanta i 2000-talet. ju sorry. Jag ska inte göra så mer. Och så är det ju med allting. Men att eftersom politik och man ska diskutera det tar länge. Men det finns som ingen sån där. Vi har som inte en sån där minimumgräns. Att liksom, går du förbi den här äckelnivån. Så då blir det en direkt reaktion. Utan det är som bara att, ja men här har vi Filippinerna. Och de har just beslutat sig att de mördar alla barn som, vars namn börjar på K. Mm. Ska vi bojkotta dem? Ska vi göra någonting? Någon kanske någon, någon skriver ett brev och kanske uttalar sig att ja, no, ja. Personligen så, så heter ju liksom Kenneth. Jag tycker nog det är för kassligt, så att nu no. som att well you, you tell them liksom, nu nu få ambringen mm. och deras men mm. ja. liksom att direkt aktion liksom så att liksom, det här är hemskt. Det här är avskyvärt. Fuck. You, vi vill inte ha någonting med er att göra. Äckel. Liksom på den grad ja. att liksom folket är liksom så att what the fuck? Mm. Ja, ja, men att det där kräver ju också, då, då dels kräver det ju en hel del integritet, uh, det, det kräver också en hel del planering. Men gör det det? För det är ju det här som jag aldrig riktigt förstår, för jag tycker det blir som så aktuellt idag, vi har ju sannoliken diskuterat det tidigare i det här programmet. Att liksom, när ska folket börja inse att det är ju nog de som har makten fortfarande i ett land? Det är ju bara en ja. illusion att politikerna har makt. De har ju bara makt så länge de har folkets understöd. Så det betyder att när en, politik, när en politiker bär sig åt som ett totalt asle, så har du din fulla rätt att sätta en känga i, i raven på dem. Liksom att, jaha, ja, ja jaha, du, de är du. alla invandrare att tattare som är obildade dumma i Nej, så kan man inte säga att din obildade säpe. Ut, ut ur no, landet, kom aldrig tillbaka. Men, men där, är ju, där, är ju, där är ju det intressanta tyvärr att man börjar ha sitt allt mer och mer. Jag ser inte att det har börjat med, med Trump, men han kanske har liksom personifierat det här och, och, och tagit det till en helt ny nivå. Det här att i vissa fall så är det ju att ju mera du går och dabbar dig så desto mer tycker din bas om dig no, men... för, för, på något sätt, för att du säger det där som din bas då anser att, som att ja men om jag skulle säga det där så skulle jag ju nog bli, uh, bli, bli förföljd och få sparken särskilt, att, ja, men det är en som säger det som det är men det måste ju ändå vara en ganska liten procent av befolkningen Man som, som idoliserar det. människor på den Nivån. Ja, man, man hoppas det, men, men hur mycket man nu kan lita på så här, här gallupsiffror så, så verkar det ju som att, ta till exempel Sandfinländarna som nu tydligen svävar där kring 20% det där vad heter stöd i, på det politiska fältet jo, att, i, i nuläge. Men hur många procent av de 20 procenten så idoliserar varenda ord som kommer ur deras spåtska munnerna typ? Att liksom... no, alltså med tanke, no, man måste ju egentligen, eh, om man tänker på det här, så då borde man ju säga att om man är, är helt emot den här typen av uttalanden, av den här typen av kommentarer och säger att det är fullständigt förkastliga. Mm. Så då tror jag, då tror jag att... Då blir ju frågan att är den här är det tillräckligt stort då för att du tänker att ah, då vill jag inte vara med och stöda att liksom den där personen med de där, den där synen, med de där synpunkterna, med den där ideologin, kom, får komma liksom vidare till uh, att bli invald i riksdagen. Uh, så då, då är ju frågan för att så länge du stöder det där partiet, om du då tänker att ja, jag, jag röstar på någon annan från det här partiet. Så då kan ju ändå den där samma personen som har uttryckt det här fortsättningsvis dra nytta. Jag tror ju att stort av... problem här är ju att folk fortfarande inte riktigt förstår hur politik fungerar och sannoliken inte hur röstning fungerar och sannoliken inte hur ja. fungerar i relation till röstning. Men att, ja. jag tycker alltså okej, okay. Sanfinlandarna eller Blå Framtid eller vad är det nu alla jävla Liksom grupperingar kallas nu för tiden så ja. de är ju ensamma men att de är ju fortsättningsvis de, de clownar ju runt liksom, det som är mest det som är liksom mest definierande för dem är, de har ju aldrig åstadkommit någonting som, alls mm. men att om vi ser på våra svenska motpart till exempel Sverigedemokraterna att ja. Och det här är, det här är samma tumbrägel för Finland då. Bara liksom ut Sverigedemokraterna mot sandfinländare. Att har du någonsin funderat över hur många procent av Sveriges befolkning är helt goddamn efterbliven. Då kan du se på liksom välja siffrorna för Sverigedemokraterna. Att jag menar hur, hur förbaskad liksom CEP är det sist du än Och de använder ordet CEP väldigt mycket. Kanske jag borde sluta med det. Vi har ju trots allt bekanta som lider av cerebral palsy. Men de säger det är roligt så. Så det är det väl säkert okej okay, antar jag. Eller så inte. Jag vet inte. Okej. Okay. Om du undrar nu då hur många som är efterblivna. Då där har du det. För att hur hur liksom hur mycket rasist du än är. Alltså hur mycket du än hatar. liksom De där turkarab-nägrarna. Och kanske kineserna. och Som liksom sätter in allt som du bara får in där. så kommer att ta alla jobb. Och samtidigt alla stöd. Så. Vad har de gjort bra då? Vad har de gjort för dig? Och sanningen är ju att yeah. liksom, de har inte gjort någonting bra för dig. De har sett till att det finns mindre jobb. Att det finns mindre social trygghet. Alltså, och de hackar ner på välfärden från allt till liksom barnunderstöd. Till, till liksom arbetslöshetsstöd. Till ålderdomsvård yeah. och liksom liknande. Alltså allting. De gör allting sämre. Det enda som de gör bra är att de gör mer pengar av storföretagen. Storföretagen är inte du alls. Och det kommer aldrig vara du. Och det kommer aldrig att få några pengar. Och, liksom, och du är ganska dum i huvudet om du, om du liksom tror att, liksom att det är nog bra att rösta på de här. För då får de nog de där jävla negrarna. Så, nej men det, det är du som är ägar här. För att liksom, du får inga pengar. Och liksom... Det, blir, det är ingenting bra att hända för dig. Så att varför? Varför röstar du på dem? Alltså, ja. det, så att Jag vet att en viss del så drivs bara av hat och en, och en ännu större där drivs av enfald. För de tror att det är ett parti där de vågar säga exakt som det är om Hassan som arbetar på kebabkiosken. Men som mm. det måste ju som gå längre än så. Och vill jag heller tro ja. att alla som röstar på Sunfinländare eller demokrater är rasister. Nu är det inte så. Men jag bara funderar, men vad satan är det då? Ja. För, ja. för, mit, för det mitt sätt är det som att rösta på en enda stor skogsbrand. För att liksom ta ämnet tillbaka till regnskogen som för övrigt brinner än. Ännu medan vi talar om det här by the way. Att ja. den bara ödelägger ju. Och den gillar inte dig. Och den vet inte att du finns för den så fucking eld som bara finns för att konsumera och förstöra. Så att why the fuck! Ja. Och, att, och här är sanningen: om du inte riktigt vet, så kanske du ska rösta på dem. Tänk mm. liksom: hur gör det här saken bättre för mig? Inte hur det gör det värre för dem. Eller kanske, lever man är ja. en sån så fucking inrutad värld att det som gör det bättre för mig är att det blir värre för dem. Mm. Och jag menar, för, som ett, om du röstar på ett sånt parti ja, i hopp om att de ska riktigt tokförfölja de människogrupper eller ideologier som inte riktigt du gillar så i så fall så gör de ett väldigt dåligt jobb. För att det har ju nog funnits genom historien ganska effektiva hatgrupper på politisk nivå. Och alla gör ett bättre jobb än Sverigedemokraterna och Sandfinländerna, by the way. Så, ja. så att liksom, fail, fail, fail, fail, fail. Ja, ja men där men kommer man ju just in på den här faktorn igen, att, att borde inte då det här... Att, att, hur mycket bryr du dig faktiskt om det här som att, så att säga, om du säger då att jag menar att jag, är ju, jag har ju inte ett rasistiskt ben i min kropp mm. men du ändå som, röstar på ett parti i vars led det ingår personer som till exempel i det här senaste fallet eller väldigt omskrivna fall av de förs försökta polismordena mm. i i, i Borgå. Mm. Ja, där, där det då inte gavs ut information, så att mm. officiellt ja. eh, medan, medan den här operationen var på gång. Mm. Eh, så, så det här ledde ju då till att eh, vissa, ja, speciellt då en vis eh, sannfinländare gick och använde sig av uttryck som till exempel att ja är det här nu så här ett exempel igen på att så kallade skäggbarn har varit här och berika kulturen. Mm. Och då, då, då tänker man ju så här, liksom att jag har... så om du som röstare jag tänker att, jag, men att jag, jag motsäger mig nog allt som har med rasism och jag tänker inte störa det på något sätt. Den där säger så här, ja men jag tycker nog att den här, den här andra här i partiet så säger nog bra saker. Så jag tror att jag röstar på honom. Så igen, vi kommer tillbaka till att de kanske inte förstår hur det här val och det här, liksom, hur det fungerar. Ja, men det vanligaste argumentet det, vanliga, star, det vanligaste argumentet jag hör är att ja, men det finns bra människor på båda sidorna. Ja, det, det, ja, det famösa Charlottesville det ja. Exemplet minns han. Nej, okej. Grejen att inte det är ju en sån här vi mot rasisterna. Och du vill jag inte gå så långt från ämnet. Men att liksom det är bara det att jag tror ju mycket av de här partiernas ideologi, eller liksom i alla fall den kärn liksom som de vill ge utåt, så stämmer ju inte. Jag ja. tror de är lite som Trump liksom att Deras grej är ju i största fall att liksom väcka uppmärksamhet ja. och få vissa personer att tro att nu händer det någonting om rösta ja. det här så händer det någonting jag bryr mig, mig ja. riktigt i vad men jag vill att det ska hända ja. någonting alltså, jo, jo, jo, men, jo. men, men vad ska, ska det, hända då? Ja, precis att det, det, är så att säga, det, det är alltid någonting som saknar detalj det saknar klarhet mm. men, men, då, men det, det riktas mer så att, jo, att rösta på oss och någonting kommer att hända uh, va, vad är det som händer? Uh, jo, no, lägg här det du tycker att du skulle vilja att ska hända. Mm. Ja, men det var ju, det var ju en, en lyssnare som frågade mig uh, på ett socialt evenemang för uh, över ett år sedan men, ja, vi gjorde något program om uh, vem är rädd för svarta män eller någonting sånt här. Ja. Där vi i, i korthet talade om att liksom, why the fuck är liksom i. Herrens år, whenever the fuck det var nu 2018 kanske existerade yeah. fortsättningsvis rasism och, och liksom sekularism yeah. och shit. Um, och sen så, så talade vi just det där om att, liksom, att ja men it. Och så fick jag frågan att var skulle jag kalla då en, en svart människa som kommer och bor i vårt land och som bara tar stöd som aldrig skaffar ett jobb och som bara beter sig aggressivt mot urbefolkningen. Och då, ja. och då var ju mitt svar no, förmodligen samma sak som jag skulle kalla en fucking finländare som sitter på och aldrig skaffar ett jobb och är liksom en, en to, tokstöring mot alla som bor här. Ja. Men, ja. men du redan med sin fråga så har de som markerar sig så som att, hello! Jag är lite dum i huvudet. Jag har en begränsad ja. fattningskapacitet här. Hallå! Jag ja. kan inte riktigt fundera ut saker. Men det är som så viktigt att liksom, uh, han är neger och han är kines och jag är svensk och du är portugisare och whatever. Att portugis. Ja. Ja. Och, och, alltså, what does it matter with då? Mm. Det, är som, det är de här sakerna De här fucking liksom indelningarna Som, som är så jobbiga att liksom att, Om du bor i ett land Och du liksom någorlunda talar språk Så du blir förstådd men, då är du, Vilket land är du Inom en i land Det är ju Jag menar han har svart hår Det spelar ingen roll Jag menar han har blåa ögon Det spelar ingen roll Jag menar han är så gay Det spelar ingen roll vad spelar roll då? Men, vad han gör satan? Är de dumme i huvudet? Ja, de men. Inte vet jag, undviker dem då. Är de väldigt aggressiva? Ring polisen. Är de en fucking tjuv? Ring polisen. Ja. Att det är liksom en tjuv, en tjuv. En mördare, en mördare. En våldtäktsman, en våldtäktsman. Att inte allting liksom kultur. Att det, är som, det är som så dumt var att, liksom att ja, alltså, han var från Egypten och jag, jag, jag visste att det var någon som bara liksom byggde trianglar överallt. De kan inte riktigt komma från de där pyramiderna. Och som att, vitt du, du. är så sämre, det är så dum! Att, att det är sådana här saker som folk reagerar på, och de, jag tror de går till sådana här saker. För att, för att göra en brygga tillbaka. Därför att de är så lätta att förstå. Man behöver inte fundera. Ja, han, har, han, han har en stor kuk. För han är neger. Och därför att han är neger och har en stor kuk. Så därför våldtar han. Och när jag säger neger. Så då är jag inte rasistisk. Utan jag bara gör en definition. För det är ju han som är neger. Och så bara, Oj vitt och du är dum ju. Ja, eller, eller mera det där att, det, så att säga, det, det är den som uppfattar det där uttalande som rasistiskt som är rasisten. Ja, så Astrid Lindgren, har, har Astrid Lindgren. skrev att Pippis pappa var negarkung. Är Astrid Lindgren rasist? Mm. Oh my God. Ja, eller, eller mera det där att eftersom du säger att det där är rasistiskt så betyder det ju att du har rasistiska tankegångar. Fint, skulle du annars koppla det där till någonting rasistiskt om inte du inte skulle inneha de här tankarna från första början? Nej men, men nu om du som lyssnar på programmet nu så blir det liksom lite råd varenda gång jag säger nej. För det illustrera ett illustrerat exempel på dumhet. Så liksom, okej, okay, gör det här lilla enkla testet. Ersätt ditt namn i liksom artig social interaktion med dumdjävel. Varenda gång någon refererar till dig så är de dum jävel. Hej dum jävel, kom dum jävel. Vad gör du dum Hur går det på jobbet dum jävel? Känns det bra? Känns det respektfullt? Blir det lite ja. tröttsamt i längden? Okej. Okay. Nu när vi har lärt oss någonting. Det är, det är just det här att liksom. Det är lite det där att samhället kan ju bara gå framåt så snabbt som sin absolut långsammaste medlem för att vi ska kunna fungera tillsammans. Men nu går det sakta mm. ibland. Oj, oj, oj. Att, och ja. tala om att visa bort folk vid gränsen och sätta folk i läger. <laughs> om det bara var möjligt. Men, men, men igen, alltså, om, man, om man återgår till den här just frågan om det här, varför inte varför man inte bryr sig så, så nog är det ju då, då är det ju att ens, ens reaktion också har blivit likadan som som det här nyhetsflödet jo. att det är det, det liksom det är aktuellt, det är på topp du är du är, du är villig, du, är, du känner adrenalin i din kropp mm. en stund, några mm. dagar kör sure. Och uh, under, under det här så kanske du, du, har, du har klickat extra mycket på artiklar. Du har ta i, försökt ta in information. Uh, och sen efter det så börjar du märka att uh, okej okay, att nu känns det kanske inte trevligt mer. Och du tycker att du har fått kanske lite för mycket information om det här. Och det börjar, uh, jag, skulle behöva en, jag skulle behöva en paus. Det, det, det känns att det blir, det blir lite för intensivt. Mm. Och då... Och då, det, det, det är sorgligt att säga det, men då börjar man sedan att titta att, ah, men vad, vad, vad annat finns det kanske? Så... Och, och sen, sen går man vidare, att, uh, titta, det här, det här är någonting nytt då. För, för igen, så att säga, att mm -hmm. i någon skede så kanske det känns att det här blir lite för riktigt. Det, det, det kommer närmare det här att, hej, man kanske nu borde faktiskt fundera på att göra någonting. Mm. Mm. Uh, mera, mer än att reagera uh, så här, både med, med en sån här. Uh, så här vad är det jag ser? Um, alltså, sådana här stora uh, motivational speakers, uh, ja. som har talat inför tiotusentals, kanske hundratusentals människor och hjälpt dem att du vet, inspirera dem att gå vidare med sitt liv, nå sina mål, etc. Så har ju oftast fått den här frågan att uh, liksom hur blir jag framgångsrik? Ja. Hur blir jag lika framgångsrik som dig? Hur blir jag lika framgångsrik som whoever the fuck då, Som de idealiserade eller ser upp. Till? Ja. Och svaret är ju alltid du måste ha en konkret och realistisk plan. Uh, och ja. när du ser på den högst vanliga vardagsmänniskan så alla har någon sorts ambition och det tvivlar jag inte på att när man säger att någon inte har någon ambition och drömmar så det är inte sant tror jag i alla utom de mest tragiska fallen att alla har någonting att liksom, det kan vara någonting så simpelt som att oh, jag skulle så vilja uh, liksom vara med i en dansstävling eller jag skulle så vilja liksom lära mig att flambära, eller whatever men att de flesta har ju lite yeah. mer, mer eller mindre esoteriska mål att jag jag vill bli jätterik Vem man har inte haft det. Jag vill uh, knulla jättemycket brudar i rumpan oh, of course. Men att alla de här målen så har folk där ute. Och oftast när ja. du har en person som har ett mål så är det så här att okej, okay, jag är här. Och här betyder alltid att inte mitt målen, right? Ja. Och sen så är det slutet. Det är början och så är det slutet. Och slutet ja. är där de spenderar mest tid. för då ställer de att tänka att åh här är jag, oj oj vad det ska vara roligt så mycket pengar. Oj oj vad jag är långt inne i liksom, den här rumpan. med är liksom min mikropitt och whatever the fuck. Uh, och de spenderar så mycket tid där för det är så skönt där och det är så trevligt där. och De visionerar allt vad de ska göra hur de ska göra det, vad de ska säga vad de vänner ska säga och sådär. Men det är så massor med steg mellan. Ja. Och de här kommer aldrig det blir alltid så att äh, jag borde väl nog göra någonting så jag kommer lite närmare och brudar i rumpan. Men det kommer aldrig. Ja. Och om du ser på liksom så här riktigt framgångsrika personer så de har, för det första de börjar att identifiera var vill de hamna. Och de, de ja. De accepterar inte att hamna någon annanstans. Ska du bli borgmästare så är det där du ska bli punkt. Du ska inte bli vice Du ska inte bli liksom någon som sitter på statsrådet. Du ska bli borgmästare. Och att eftersom du vet exakt var du vill hamna. Så börjar då metodiskt som söka information. att, Okej, okay, no, vad behöver jag göra för att komma dit? Behöver jag en sån utbildning? Behöver jag inneha ett här ansvarspositioner? Ja. Och sen så börjar du som strukturerat, okej okay, men som hit ska jag, jag komma hit och sen när jag kommer hit ska jag gå dit och sen när jag går hit ska jag gå dit och så vidare och så vidare och så vidare. Och medan du går så omformar du hela tiden din plan så att du hela tiden går framåt. Du får inte gå bakåt uh, vilket betyder att du är ambitiös men att du är liksom inte orealistisk. Du, du liksom har hela tiden en väldigt fast plan att liksom vart ska du vara på väg härnäst? Och är det en realistisk väg dit. Samma sak tror jag lite yeah. med när man, när man ser på nyheterna. Man är som sådär att Åh, regnskogen brinner. Oh no! Regnskogen, det är ju skogen som det regnar i. Fuck. Och sen, så sen tänker man att du borde göra någonting. Och så, så är det slut regnskogen inte brinner längre. Och då kommer en enhörning ut och tackar dig. Och kanske ger dig en ring eller någonting. Och och som, igen, många steg mellan där. Och att jag tror ju igen mm. att det här problemet är därför att folk så är det här och de får den här chocken, som du säger, den här nyhetschocken som minskar lite efter den här nyhetens hetta lägga sig, pan intenden. och... Uh, och sen så slutar det med att du gör ingenting. För du vet inte att vart ska jag nära pengar? Finns det någonstans jag kan Precis. fara? Kan jag ringa åt någon? Ska jag skicka ett brev? Så ja. det blir ju så att du känner dig sitter och känner dig lite skit. Och det känns som att du borde göra någonting. Den här stressen byggs. Du, till sist så tröstar du dig själv och sätter konflikten i säng med att ah, det finns inget jag kan göra för jag vet inte vad jag ska göra. Och fanns det något jag kunde göra så skulle säga mm. någon säga att någon säger åt mig. Ja. Så att jag tvivlar ju inte på att de flesta som säger det här säger de flesta, jag vet inte folk är liksom såna värdelösa människor i dagens läge jag själv inkluderad så att jag inte om någon bryr sig i regnskogen men jag vill ju tro att när de säger det så är de deras flesta de, de, de flesta stankar riktigt så den nalle på liksom, oj nej för det är ju inte så bra om ja. man säger någonting på den nivån så tänker man ju att ja, men, om jag fick välja så skulle jag ju kanske välja att inte ett enda eld på den. Mm. men vart ska du gå därifrån då? att det här, ja, det här har vi ju sagt det, det ju... Det här har vi, förlåt jag tänker bara säga det här har vi ju diskuterat en gång förr men jag nämnde det bara snabbt i förbifarten att äh, det är ju få som inser att Vardagen för vardagsmänniskan. Så är ju egentligen helt perfekt planerad. Att det är inte liksom, ditt liv är inte så som, som ägat och spontant som du tror. Utan att din vardag är i princip perfekt inrutad för att passa i ett väldigt förtryckande system. Att du, du känner exakt så här mycket. Du arbetar exakt så här länge. Du har exakt så här mycket fritid som du ska balansera mellan dina egna intressen din familj och whatever det är annat. Så att vardagsmänniskan har egentligen inte tid eller ork att engagera ja. sig till en sån nivå de kan åstadkomma en förändring utan en massiv, massiv tids eller monetär insats vilket förstås vardagsmänniskan inte har. Så att du har inte möjlighet ens med bästa vilja. Om du absolut liksom bestämmer dig för att fuck it, Jag liksom tar tid för att göra det här. Jag ja. medvetet avbryter mitt liv för att göra det här. Det är mm. också viktigt att komma ihåg. Ja, och det, och det innebär ju att det blir obekvämt. Jo. Jag är extra glad. Och det, ja, så där är det, ja. Så det är ju det att man är ju tyvärr också bekväm av sig. Att, att det är ju det, alltså det det, det är sorgligt att se men, men samtidigt så inser jag ju att jag faller ju själv också i samma mm. samma fälla eller, eller att jag, jag följer själv samma, samma mönsterna i, i vardagen. Och, och det det är, det, är ju, det är ju otrevligt att då tänka så att hej det här, det här som jag kritiserar så jag själv faller ju också in om det. den här kritiken berör också mig och, och då är det ju kanske också trevligare att tänka sådär att ja men ska vi fokusera på någonting annat nu så behöver jag inte fundera på det här, utan stoppa fingrarna i öronen och men och, det här och ju... titta, titta på dem bli, bli förgrymmad grymmade över någonting annat som händer Men det är just det där och det här har vi diskuterat många gånger och som ja. vi inte gå in på det med men att ja. det här är ju ett, också ett väldigt typiskt västerlängdsproblem att, liksom att det endast är mycket hemskt i världen idag, men jag har inte riktigt tid med det så äh. och ja. oss på samma väv att liksom att Just det här delar alla nyheter samma gravitas på sätt och vis. Att liksom, mm. för i min bok kan ju inte en jordbävning som mördar tusentals vara riktigt samma som att vi vet inte om det finns urströmning på borden den här midsommaren. Ja. Och båda kan presenteras med lika stor nyhetshets om du förstår vad jag menar. Ja, jo, jo. Det, det, det behöver man ju bara titta på. Titta på så att säga. Nyhetsartiklar och rubriker kanske speciellt. Så här. Men man applicerar ju ändå en viss närhetsprincipe när gäller nyheter. Att ju närmare hemma det slår, desto mer angeläget känns det ju som. Och inte jag är omedveten om det heller. Men att det känns ju bara som att till exempel global uppvärmning vem har inte hört om yeah. global uppvärmning? Man har ju hört mm. om det så mycket att man är sån, ja, ja, fuck, ja, vitto som polarisen och smälter fuck, yes, yes. Men att vem talar om det längre? Mm. Att, ja, okej, okay, shit, Leonardo DiCaprio var skräkt och någon och sen har de haft sin summit och sen så Trump och, så, men, yeah. och sen så händer någonting annat, okej. Okay att ja. så tänker man själv att ja, när jag gör väl mindre eller hoppas att andra gör sin del. Eller man försöker liksom spraya lite mindre och liksom släppa några mindre rökare och liksom hoppas på det bästa. Men att samtidigt är det att det är fuck all som jag kan göra. Att det är ju som storföretagen som måste dra lasset. Och sen kommer det igen sådana sån här och säger mm, nej och eftersom han säger mm, nej så då är alla andra som mm, mm, nej mm. att vi lever ju en värld där det är ju som lagligt att vara tjuv. och att liksom vara en, en att vara vårdslös med sina medmanager så länge det på en tillräckligt hög monetär nivå. Mm och och igen liksom vardagsmänniskan va, vad kan hon göra liksom, what the fuck kan hon göra hon kan sitta och säga på vara lite förbittrad finns det något initiativ för av alla de här initiativen så stämplas ju som liksom oh, anarkister eller rent av terrorister och jagas ju skoningslöst ja. när. att menar. Man har ju argumenterat att. Och ingenstans mer i USA. Att ordningsmakten. Borde stå på folkets sida. Det är ju folket de borde skydda. Mm. Uh, och som att. Men, hur fungerar här där no, Precis som allt annat här i världen. Så att den där. Folk följer de som betalar lön. Och nu ja. så finns det ju länder i världen utan att nämna något specifikt land. Är det lite så att polismakten. Uh, ja. Jo de kommer säkert om det blir hunsad av det här storföretaget. Det är ju inte så att de går med liksom deras dekal synligt på bröstet. Liksom. Du vet. Att... Mm. Vi, vi kan ju inte applicera våra egna mått på allting där ute och Finland börjar ju vara i den grad korrupta är att, att du, du får ju liksom vara tjuv helt öppet och ärligt yeah. att, jag menar jag jag tänker bara på liksom saker som händer liksom just nu på till exempel den finska posten eller Ritella eller vad de då kallar sig idag att yeah. det, var, det var väl någon som hade räknat ut att den här chefen på posten i Finland nu så tjänar väl runt vad var det 3000 euro i timmen? Ja, jo alltså det, precis. <laughs> mm. Men det här var ju samma dud som var som så här att nu, nu så vad var det en 30% sänkning av lönen eller någonting. att. Postpersonal tjänar på att ta för mycket, och nu måste den nog äna en. Ja, ja, och det här nu, samtidigt så kom det ju väl också att i samband med det här så hade den här samma personen också ha eh, komma in och spela golf på den mest exklusiva banan i landet. Och, att, och det hade det uppvikt av vad det 30 000 för. Ja. Men det är just det här som jag sa tidigare. att liksom, De här människorna är så äckliga. Att det finns som inte någon hejd på deras äckel längre. Att man får vara yeah. hur äcklig som helst idag. Och det finns som ingen mm. som kan säga någonting. Om du har tillräckligt mycket pengar eller dig på en tillräcklig position. Då får du ta med och fan göra vad du vill. Och det är yeah. bara och liksom, och historiskt sett. Så fanns det folk som kunde göra det tidigare. Och det var ju liksom adeln. Förr i tiden De kunde göra precis vad de ville. Så yeah. var bonden liksom sett mot. Att liksom ska sätta höga följning i för hotfullt. Så då kommer knektarna Som för övrigt har betalt. Du vet av adeln. Och typ hacka ner dem. Bara som ett spetvarnande exempel. som att, Ja sötan. Vad är det nu? Så ska det bli någon bundeuppror nu. Blir det bli någon Vi är på en väg in i en, liksom, ett nytt klasssamhälle. För att folk börjar bara svänga med liksom, sin politiska eller sin monetära makt öppet du. Ställer du någon sån här mot väggen och frågade hey, hur, hur är det nu med det här uttalandet? Hur är det nu med liksom det här är din inkomst. Så bara liksom typ fnissar de med mikrofon och säger ingenting. Ja. Why? För att det är lagligt. Mm. För att alla gör så. För man får. Och min point är att när vi borde komma till en point där man inte får. Ja. Och att det är just i sådana här fall att där liksom du vet, den enda liksom personen som inte ror i båten så också personen som sitter där så fet att han liksom trycker ner hela resten av båten så du blir mega tungt att ro och sitter och äter upp all mat och sitter och skriker i megafonat mm. ronsnabbare ni är så lata och ni fan är så feta och så att han rönusnabbare lata feta horan och att, men vittor liksom ni har årorna ni har musklerna, bara liksom banka nä fan i vattnet. Och så är liksom hur livskvaliteten förbättras. Att. Ja. Yeah. Mm. Vad krävs det? För att liksom vardagsmänniskan ska liksom nä. I won't take this anymore. Yeah. Vad, vad, vad krävs? Att vi. Det är väldigt bra fråga. Uh, Okej. Okay, oh. jag, jag tänker säga någonting mm. kontroversiellt. Jag, jag, jag vet, jag vet, flämt. Men att ja, ja, ja, i det här programmet av alla program, triggewarningar.com, berätta hur hemskt det Du vet, terroristerna. Du vet, de där. Ja. Daka, daka, daka, bang, bang, bang, Akbar, personer där ute som ni är så rädda för. Ni vet, de bildades ju inte bara som så där. You know, for Gits and Shiggles, bara för att det var lite tråkigt, eller Netflix så nära enda. Att mm. liksom att alla terrorister är inte från arabvärlden, och alla terrorister är inte muslimer, och alla muslimer är inte islamister, och alla islamister är inte terrorister. Men det här är överklass, så det här kan vi inte vänta oss att lära oss allt på en enda kids, men kanske någon dag. Men att de här så uppkom jag för att, liksom. Jag vet att om man lämnar bort ideologi och, liksom, och förstås, en hel del religiös galen fundamentalism så är det ju i grund och botten ett gäng väldigt arga människor som har drivits till sin spets och måste, liksom, ta aktion våldsamt och fysiskt. Ja. Och nu. Så anser jag ju inte att terrorism är rätta vägen framåt. Men fan är jag inte terrorism är rätta vägen framåt. För att det känns som att ibland att. Varför har ingen skjut i Donald Trump? Varför så går inte vi liksom som hundratals, tusentals stormar riksdagshuset, går in och liksom luggar de som står där skalliga och säger att, hörni, att det var inte riktigt det här vi valde inne för det, är inte det här ni ska göra nu sluta sitta och vampyra upp alla pengar nu och liksom sitta och prostituella i de här liksom storföretagen här, just de här tre what the fuck är det ja. kära och fjädra nu mm. Och att det känns som det ska vara som så lätt. Yeah. Men att det finns ju en tendens att för nu som då så kommer det ju ändå någon som liksom kallar folk till, till krig. Så jag han ni guys upp i kampen mot staten. Sista striden är här. Uh, och att behöver vi som liksom vandrar runt och sjunga internationalen för att liksom känna någon sorts solidaritet inför att saker inte fungerar optimalt eller att vissa folk att saker inte fungerar alls. Känns det som. Att mm. ja, inte behöver vi så mörda alla, utan det räcker ju som att jag vet inte, för det finns som inte, regeringen har liksom för länge sedan förlorat sin status som något sorts vattenmärke för att så här får du absolut inte bete dig. Att om du inte liksom på den här gränsen av normal så då måste vi liksom komma och sätta dig på plats. Mm. Att, jag, jag vet inte riktigt. Jag tänker ju att det finns ju så här professionella grupper eller organ som får till viss, viss del bor av det här. Och vi kallar ju dem för fack. Eller som fackförändringar. Men här är grejen. De gör ju inte någonting. I alla fall inte i Finland. Deras position är att strejka aldrig. Och, att, och när det väl leder till strejkade förhandlingar så har de ju så orimliga krav. Att, att det kommer ju aldrig att gå igenom. Mm. Så det är ju också. Det känns jag bortkastar. Det känns ju i mitt fall också ofta som. Lobbyism att liksom, motståndare så säger till att det finns de mest motsträviga personerna där så att de inte får någonting åstadkommet. Ja. Men, alltså, ja. Men igen, grundfrågan förblir att liksom att vad, vad krävs det för att göra vad det som är en rasande att liksom hon måste ha aktion, kan ja. inte sitta längre, måste göra någonting. Ja, ja jag, jag vet faktiskt inte, jag försökte fundera på det här på ett, att har jag något svar på det där, men jag vet faktiskt inte, jag funderar att det är man redan så pass, så pass bekväm av sig. Men om vi säger så här att liksom... V vad är liksom den lägsta gräns du tror du ska acceptera du Så som att nej nu, nu räcker det. No, alltså jag vet ju inte hur jag ska svara på igen vad Jag ska svara på den där frågan för jag tänker att den, den är allt för allmän. Den, no, den, liksom, den, den, den är högst personlig. Den är högst personlig. jag tänker samtidigt att, Gällande liksom, vilket område. <laughs> Eller är det mera sådär. Att vad skulle vara en handling. Som skulle vara min bristningspunkt. Om vi säger som så. Ja men vi säger det då. Äh, alltså, jag vet ju inte. Exakt. Det här är. Jag ska ju säga att jag vet inte. om jag har funderat. Så här konkret på det att vad är vad skulle vara sånt som jag inte kan okay. acceptera. Men, men liksom, om vi tar någonting allmänt och någonting som inte bara liksom någonting som berör alla skulle vi säga, som arbetar. Ja. Uh, Okej, okay, och, och vi gillar procent så alltså att liksom ja. skulle det bli så förbannad att du liksom fuck it, eller liksom nu i vapen över en 10% sänkning av lönen 10% sänkning av lönen um, nej fall jag tror nog det okay. jag, jag jag tror det på ett sätt, ja men, men sen så vet vi inte, för nu kommer det igen så att ja, men hur skulle det påverka hur skulle det påverka liksom då, beskattningen hur, hur skulle det hur Nå, skulle det skulle ta sig beaktande till... med de utgifter man har annars nej, nej, i, nej, att liksom sa, samma utgifter samma arbetsuppgifter samma arbetsuppgifter samma arbetsskift bara 10% procent mindre där, där så är ju kanske den här frågan för mig då igen så blir det att, att okej, okay, varför görs det här? För att spara pengar, för att vi alla måste bereda oss på svårare tider att spara. Okej. Okay. Och förmodligen får du säga hej till en handfull kollegor som du arbetat med flera år. Ja. Och förmodligen hamnar det att göra lite av deras jobb också. Ja, det är alltså i så fall där, där nej. Det ska ju inte, det ska jag inte acceptera. Men där alltså igen om man tänker vad det är, ta till exempel, vad det är Irland. Mm -hmm. där ju de, där de gjorde ungefär så där att de sa att hej, att nu det här gäller alla för att försöka undvika den här finanskrisen som blir ännu starkare här så ska det väl var det nog ganska så där across the board så var det att hej, att nu, nu sänks lönerna så här mycket för den här perioden mm. och, och, och visst förstår jag att det de mötte ju väl nog motstånd men men sen att äh, människan som fann sig i det att okej, okay, det här är nu viktigt för så att vårt vår nation eller så att säga, lande, landets liksom, funktionsförmåga mm. ska vi behållas. Jo. Så, så jag tänker att där, där kommer du också fram det där att okej, okay, att. För vad är det här? Mm. Men, men... men så att säga, ifall, ifall det här bara är som en sån här vagt. att okej okay, att vi gör så här nu. Och att uh, uh, liksom, så här så här är det nu härifrån framåt och det, det sägs. In det kanske sägs på det där sättet att jo men det här är nu för att för landets bästa så nej nää no. där, där skulle jag liksom, där, no, där det liksom där visstänker ju... jag nog att jag skulle bli lite, lite liksom skulle sitta så här på annat sätt än att jag skulle sitta och fnysa över mitt mitt morgontee men, okay. men, men, men det här är ju vardag för ganska många i Sverige, Finland, Norden, nu, ja. att, att det är väldigt många som har fått känna på att ja, hej, nu ska vi avskäda en, en grupp med människor här och du är nu en av de lyckliga som får behålla ditt jobb men tyvärr på grund av rör och rör så är det 10% mindre och då blir det blir lite nya arbetsuppgifter. eller smär arbetsuppgifter för dig på samma ja. land. Mm. Och du kan antingen gilla det eller så kan du gå är dina val och det här har hänt många branscher, många människor och det värsta är ju för många av dem den här uh, skulle säga mindre lönen utan det är den här som skulle säga sviktande underlaget att den här säkerheten som dragits ut under dem, till och med de som fick behålla sina jobb för ja, det kändes ju som att no men, om man sa kallhändigt kan bara avvisa folk som har varit där i många år. Så betyder det ju att lojaliteten har ju definitivt fått sig en, en törn. Ja. Och som vi alla vet just nu så är det ju inte kanske en så bra arbetsmarknad vad gäller lön om du inte är otroligt specialiserad eller duktig eller, eller på det sättet så inkompetent du. Bara lyckas slakta företag efter företag med massiv chefslön och fallskärm. Hmm. Konstigt. Men, mm. men okej. Okay, men att liksom du, du får spatt efter en 10%-sänkning. Men hur, hur långt är du villig att gå då? I uppror över den här behandlingen. Ja, där, där kommer vi ju in på det här. Jag Inte riktigt. Som säkert många andra så är det bjuden att frågan om att hur i hela världen påverkar man det här. Mm. Ja, alltså Då måste man väl i första hand gå till gå, ta, så här typiskt säga jag typiskt amerikanskt som det låter åtminstone. Men att du borde ringa till din representant i, mm. i riksdagen om det, om det är liksom inom, inom staden. Du borde ringa till representanter i facket. Du borde ringa och ta, ta kontakt med dem. Liksom att inte, inte så att säga vara en, en tyst person ja. som, som bara är så att säga, och, och låter, låter saker hända utan faktiskt att, att ja jag tänker nu liksom sälja mig till det här. Och, och, och, okay. så säga. Mm. Jag tror att liksom bara för att spara en halvtimme hur ja. liksom hur stor lönesänkning skulle det måste bli för dig innan du, du skulle strejka? Absolut inte accepterat att arbeta längre. Ja. ja. Inte vet jag. Alltså, ja, no, skulle det vara den där 30 procenten som du talade om där tidigare, som du nämnde? Mm. Med, med så som det lades upp, så att jag det Så där, där tror jag nog att, att då, då, då definitivt ska jag ställa mig bakom. Strejk-aktion. Okej. Okay. Uh, Men att det är ju ganska ofta som kär äh, sådana här beslut nu i dagens värld och ingenstans mer än i just sådana här ska vi säga yrken som har just med att ta hand om andra människor som till exempel hälsovården äh, barndagvården ålderdomsvården äh, och där så får de ju ofta veta att den ena veckan efter den andra att nu blir det mindre pengar och nu blir det mer arbete och nu ska vi vara mer professionella och nu ska vi erbjuda mer service och nu är, ja. och de här personerna så har ju all rätt att strejka eller att säga ifrån eller ja. att, så att säga reagera kraftigt på sin försämrade för station men de gör ju inte för att de vet ju i så fall så får ju just de här personerna de har hand om illa och det vet ja. ju också de här, den här ledningen så de spelar lite på det samtidigt ja. som samhället inte egentligen reagerar på man tycker det är förnuftiga sätt att visa empati med dem utan snarare nästan med aggression att liksom jag men inte kan ni ju strejka hur går det med min gamla farmor som ligger på långvården och öh? Ja. ja. Att, så det jag vill säga med det här är att vi är ju verkligen inte solidariska på något plan om det finns någon arbetsgrupp som till exempel, i samhället de har fått sämre. Så istället för att ställa oss bakom dem och säga som att nej men det här ska ni verkligen inte finna är vi stödare, vi strejkar och vi visar vår solidaritet. Så känns det ju mer att kanske de inte har nu som sökt i vdn och veden, de där överbetalda sjuksköterskorna. What the fuck is that? Mm. För det är ju en annan sak och vi vi, liksom, vi reagerar inte men vi hjälper ju inte varandra särskilt mycket reagera heller. Ja, att inte bli det som så många uh, ska säga, politiska moshar och grupperingar här i alla fall inte i vårt land för att det är som lite bundna av det här att nu men sitt nej och i sin och inte är du bättre än de där i riksdagen. Så men vad är det att väta att, liksom att om det hela tiden blir sämre det blir bara sämre och sämre det blir mindre och mindre pengar och mer och mer arbete och pengarna puffas nästan helt synligt upp för att nu idag så försöker de inte ens dölja längre utan de står ju där och dingnar av liksom fucking flärd och överflöd samtidigt som de säger att, om nom nom arbeta snabba, om nom nom så som att i något skärde och det här har ju hänt historiskt många gånger, så kommer ju som folket att explodera. Det kommer att bli liksom kaos på gatorna. Mm. Ja, man frågar sig, kommer det faktiskt att gå så? Eller kommer det sen att då vara så långt att någon tänker sig att ah, nu tar vi till aktion? om mm. den här liksom, aktionen då är i, i skrivet format mm. så, så, så kommer du igen att ha, som, om någonting läggs upp äh, och, och får, får uppmärksamhet så kommer det sedan igen att uh, fyllas, med, fyllas med diverse kommentarer av människor som anser att, men, att vad, vad är det här liksom, nu som är som är här liksom, att sluta, sluta klaga nu att, uh, så ta, ta det nu bara i kragen och och, och, och liksom, att det kommer alltid liksom att finnas det här lättheten i att bara, bara försöka liksom skjuta ner det här mm, och, det finns, ja. och, och, och liksom att göra någon någonting liksom att ta, ta så att säga de extrema metoder för att försöka föra fram sitt sin åsikt, sitt missnöje till exempel så, så då, då finns det ju, jag tänker att då också liksom helt också liksom, i många fall så rätt att okej, okay, att här här var någon som har liksom hattarriserat nu mm. så att säga och då och då och då blir det ju ja då, och då blir det ju så att säga, då, då går ju den där den där aktionen också förlorad på ja. sätt och vis. nu nu nu inser jag att det här liksom låter som att jag skulle säga på något sätt ja nu att titta nu att det, att om man bara inte skulle tala om de här liksom, dödsskjutningarna som liksom, terrorattacken, så skulle man kanske fundera över att har ni faktiskt en point? Men så, nej, det är, inte, det är inte så jag vill säga. Nå, säkert så spelar det in ett visst mot jantelag där också. Att vem är nu ja. Styvare i korken än den som vågar klaga på sin plats i tillvaron. Ja. Sin tilldelare etablerade plats i tillvaron. Men det finns en ganska mm. uh, intressant parabel tycker jag om tjuven som käll för mycket. Att, och det är i princip exakt det som man tror att historien när man hör det, Att liksom du har tjuven som käll för mycket. Och vad händer med en tjuv som skäl för mycket? Mm. Nå, tjuven per definition så blir ju rik. Och om en tjuv blir för rik. Så att vissa visserligen kan tjuven fortsätta käla. Men å andra sidan så betyder det, det är mer sannolikt att någon börjar komma och käla av tjuven. Vad händer när tjuven ja. kärlar av tjuven? Är det då olagligt? Ja. Att, mm. vad du, mm. Och att jag tror att liksom det är det här att pointen med den historien lite att liksom, du kan göra det i offer genom att vara giri. Eller du, du kanske ska ja. in och det är ju här jag tycker att de failar de här nu som är högst upp, därför att man väntar väl så att de här människorna ska käla en del och mycket av dem det av dem är ju inte ens klassade som stöld utan det är ju klassat som smart bokföring eller liksom finansduglighet eller mm. många andra fina ord som maskerar liksom i princip 20 i men att det de gör är ju i princip att de tar pengar från den lägre och medelklassen. Och liksom bara låter det strömma in till sig själv och till företaget. Och det här är okej. Okay. Uh, men att vi är över ett samhälle där det är okej okay att, liksom att du själv, som sagt, om du är tillräckligt rik och mäktig. Men vad händer när du själv för mycket? Vad händer när det faktiskt inte finns någonting kvar? Att vi har ju redan situationer där liksom de här lägre klasserna börjar liksom helt enkelt hoppa på varann. Bara för att liksom få äta ibland. Nu har det inte riktigt gått så långt kanske i Finland. Men det finns ju många andra i världen där, där många som helt enkelt bara sysslar med sån här kan artistry snarare än att faktiskt arbeta för att det finns mer säkerhet i att lura och hyckla folk på sina pengar att faktiskt tjäna ägna. Och det här kan ju inte vara deras fel. Om du har en person som står och bär efter arbete och inte får arbeta någonstans då, i något skäde så måste de ju göra annat. Mm. Ja, Men ja. Jag tror ju att de har, de har gått för långt. Att de är för giriga, de kärl för mycket. Att det är över alla gränser nu. Och jag tror samhället börjar nu snabbt bli en krutdurk som har väntat att explodera. Jag tror med samma, på samma gång i anknytning till det här som vi diskuterade lite tidigare. Om den här kanske missplacerade tilltro till sådana här dumma rasister och liksom idioter. Så jag att... I något käde så kommer ju de här största uh, liksom propagörerna att inse att, I men fuck, det här är ju helt pointless. Jag har helt satsat på fel häst. Liksom Det här leder ingenstans. Nu är jag arg. Och att förmodligen så blir det ju, det är ju många som har fruktat att det ska snart explodera en sån här liten våldsbubbla i världen. I princip, ja att folk i princip bara kommer att gå helt natt och börja hacka varandra höger och vänster därför att de, de vet ingenting annat, de är som djur i bur som börjar gnaga sina egna ben i helt frustration. Och att ja. jag, jag tror ju att det enda sättet att undvika det här och säga att det måste ju nästan räsa sig antingen en väldigt stark lädare eller någon slags organ som är så här. Moraliskt auktoritärt. Ja. Och att det finns en person, att personer eller ett ämbete som i princip kommer och liksom inte behöver gå igenom det här politiska maskineriet till samma grad. Utan som i princip kan stövla rakt in och säga att yes, papper över den här transaktionen. Nu, nej det här ser inte så bra ut. Nu får du definitivt förklara dig själv och du i fängelse en stid. Där. För mm. det är just det här att folk har ju löpt amok att för att nu kastat ett öga så långt framåt uh, i Europa som vi kan uh, så ja, inte ens i Europa det finns ett fint sätt att säga, låt oss återvända till regnskogen fuck you jag vill <laughs> yeah. strejka om du inte gillar det. Att, hur hände det här då? Det här skulle inte ha hänt för ens tio år sedan. Men nu är det okej. Okay, för nu är det så mycket pengar att kövla regnskogen med eld. Och liksom, jag menar, det har gått i den grad de har satt i, i lokala tidningar. Att liksom att, hej att nu är det riktigt bra tillfälle att som elda regnskogen. För att nu så. Det är liksom lite vindigt så den sprids lätt. Och det är mycket lättare att skylla liksom på en olyckshändelse om någon fråga. Och som att, wow, jättebra. yeah, Nice. Very good. Mm. Yes. Ja. Att hur har det gått så långt? Hur har det fått gå så långt? Var, varför agerar inte folk? Vet inte, vi ska reagera. Hur ska man reagera. Ja. Du får så bränna när skogen frivilligt för pengar. Så du kan sälja med shit till oss. Ja. ja. ja men det Som du sa här tidigare så är det, det som skulle behövas, Så det är ju en, är en koordinerad respons. En koordinerad liksom, svar på det här beteende. För, för just att så länge det, det blir liksom ord enbart så, så kan man att, att, det, det, så att säga, det, det har bara så mycket, så mycket effekt för att nu verkar det snarare vara inne att om någon då säger att hej, kanske du inte ska bränna ner det här så ska man svara med att ja, men, du kanske ska hålla reda på din mamma. Kanske du ska hålla käften. Ska... Ja, ja, precis men att det är som sandlåden mm. äh, nivå äh, Brukar du bä de andra barnen och hålla käften ofta i Sandlån? Ja. Så, du ska inte blöka på ju. dina politiska maskinationer på mig. Hötta ja. med spar. Men, men, men just att man är så att det, det är en, sån här, det är en sån låg nivå som man på något sätt anser att ah, det där är tecken på styrka. Mm. Men det var ju det som jag försöker komma fram till tidigare. När liksom fastna i någon monolog där att, att jag tror att många av de här som stöder sådana här Trump-människor liksom här så, här, ja. så är för att men deras budskap är så enkelt, det kräver ingen eftertanke du vet redan att du är arg, du vet redan att du är frustrerad och du lär liksom att det är mexikanerna satans mexikaner mm. alltså, ja ja det kan det vara satans mexikaner ja, ur, jävla Totilla att att så kanske vissa får någon sorts utlopp då. För jag tror ju det inte liksom så mycket att folk är egentligen så mycket som att de är, känner sig fångade, känner sig frustrerade känner som att jag vet inte vad som händer. Jag, liksom, jag förstår inte världen längre. Jag vet inte ja. allting som, som mina föräldrar sa åt mig och som mina morföräldrar gick igenom. Så det, det appliceras inte längre och de sa här att mm. utbilda dig till kock och så har du jobb och nu är jag kock och det finns inget jobb och liksom att vad ska jag göra? Ah, det måste vara liksom Ahmed som tar jobbet. Fuck you. Oh, jag hatar dem. Att... Ja. Det är ju lätt. Kräver det någon Nej. eftertanke? Behöver du sitta Nej. och fundera att ja, jag vet faktiskt. Jag är riktigt bestämd med vill jag ha jobb? Vill jag ha pengar? Vill jag ha något framtid? Ja, jag vet ju. Så självklart vill du Och här är någon som Säger åt dig att Inte det är du inte det är Du som har misslyckats Du har gjort allting rätt Men den här personen Just den här personen Och alla som liknar honom ser ut som honom Eller bär på samma sätt som honom dem. Det är deras fel och det är nog ganska lätt ja. för en frustrerad Förvirrad att Ja det låter ju nog rimligt Inte kan du göra själv eller liksom det faktum att mitt, mitt samhälle är helt ruttet inifrån ifrån. Måste mm. vara dem ja. Men regnskogen brinner. Ja, precis. Och god förbjuder att man ska göra någonting. Här är obekvämt för att ta ställning till det. Jag tror ju nog självinsikten insikten väldigt underskattad. Så här merit i dagens läge ja men, men, självinsikt är ju någonting som kanske kan få dig att inse att hej, jag kanske inte är inne på rätt väg mm. och, då, och, det, och det är ju en dålig sak liksom, köra fullt ut du ska aldrig, aldrig säga att det är någonting fel du ska aldrig medge att det, det är någonting som inte lyckas mm. och det är alltid alla andras fel incidentally sares samman träffarna nu så är det ju det här är ju kanske ett ämne vi diskuterar i några framtida avsnitt. Jo, det finns en viss risk. Man måste bara ja. fundera ut att liksom är det bäst att vara sämst eller är sämst att vara bäst? Alltså... Ja. ja. Båda, <laughs> båda ja. två samtidigt. Ja, men det är faktiskt en stor skillnaden. För att Ja. ja. Det var, det, det finns någon sån här, för att börja avrunda det här, jag tror liksom vardagsmänniskan på lite har förälskat sig i sin vardagsmisär mm. att liksom allting är åt helvete i världen right uh, men att det rör inte dig där du bor, i trygga liksom Norden uh, i kanske till och med Europa, händer det någonting så ja. är det en isolerad händelse av förvirrade personer som gärna också har utländska påbrott. Så att där behöver du inte heller göra någon stor självinsikt. Eller fundera. Att va? Liksom bär jag inom en någon frustration eller liksom någon vrede också. Uh, och du är som på sätt och vis. Vi har blivit de här eviga åskådarna. Till världens gång på sätt och vis. Att vi är som på sätt och vis. Vi sitter på parkettplats. Till världens undergång. Men vi kanske inte slutar fundera över våra favoritöver serier. Eller liksom, vad vi ska göra på krogen på lördag samtidigt som vi ser det. Och att det är som en så unik position vi sitter i. Att vi, är som, vi, är inte liksom, vi ser inte oss själva som offer möjliga offer för liksom den, de här tragedierna mm. som händer i världen idag. Vi ser inte oss själva som instigörer av de här. Att vi på något sätt Nej. ska haft haft någon påverkan eller någon, någon orsak till att de här sakerna sker. Utan vi har som en liten tag, tagit oss helt ur det här och Vi är som bara åskådarplats Ofta också plats Och vårt jobb är med att som reagera på ett, ett fyndigt och underhållande sätt. Ja. Mm. Och att det finns någonting... Väldigt sen med det. För att det är ju som att. Hur kan du egentligen ta. Katastrof eller liksom vonda Eller liksom världssmärta på allvar. När du, när du intar en sån här position. Mm. Uh, och det andra är ju liksom att. Den som så. Nå, jag använde väl typ tydligen. Valordet för det här avsnittet. Och det som jag sa. Ecklig ståndpunkt. För det gör ju oss ganska omänskliga. Vi, vi säger ju på sätt och vis på andra människor, våra medmänniskor, som om de skulle vara djur eller någonting. Ja. ja liksom mm. att. Ja, men alltså det är här avhumanisering. Ja. Dehumanisering, eller hum... Jag vet inte vad mm. jag säger det där. Mm. På rätt sätt. Mm. Sen så sker det ju nog säkert en viss konstruktion också att liksom inte det är så farligt global uppvärmning är liksom bara ett påhitt uh, regnskog men det finns ju massor med regnskog inte det över än så, så att ingen ja. blir ju som akut allting är liksom så där att allting det. är liksom pausat tills nästa gång du ser på tv Ja, ja precis och sen, sen liksom, varför skulle du bry dig om den här saken om du in om du inte har brytt dig om att det, det, det brinner ju också i Indonesien, mm. att, att att det, det, så att säga, det där att, så att, säga, att du borde ju du borde ju vara lika, lika arg över allt sånt här, liksom, att om du inte har varit det så då får du inte reagera på det här. Mm. Så ja. Så ja. Mm. Mm. Alltså det, det finns en. En känd, jag vet inte om han är psykolog, jag minns inte. Men att uh, han heter Dale Carnegie, om du har hört alles om honom. Uh, kan inte säga det där namnet. Får nog klockor att ringa. Ja, men han hade väl skrivit ett antal så här. Uh, Självhjälpsböcker. Uh, och whatever. Uh, alltså. Han, men... Personlig utveckling. Det var väl liksom hans grej. Och jag minns att han först ja. sa någonting i stil med att lämna oron och börja ett nytt liv. Och ja, och jag, jag tänker ofta på honom när jag tänker på vardagsmänniskan som öppnat tidningarna och knäpper på nyheterna. Och varenda gång så är det liksom så här oj, oj, oj, oj vad det brinner i regnskogen. Oj vad, de, oj, vad de mördar varandra i, i Arabien. Oj, vad liksom de, de uh, har liksom som med jordbävning där i Xinjiang. Liksom ja, är det det som. Du, du känner liksom. Jag tror på något visst att försöka förtrycka en sån där uh, stor oro. Eller liksom en, en stor så här. Uh, inte vill jag säga världssmärta. Men att liksom du känner att liksom, någonting händer i världen som jag inte riktigt förstår eller kan relatera till att ha någon makt över. Och du blir som så orolig yeah. och som så... Ja, jag vet inte. Kanske upprymd på ett fel sätt av det. Mm. Att du kan du bokstavligt not even. Så... <laughs> Så ditt, mm. din överlevnadstaktik är mer att säga på det här som kuriosa att liksom att, ah, okej, okay, det visste jag inte. Ah, jag hoppas att det går bra, frågetecken. Att, men jag tror att skulle vi som faktiskt få med människor och ge själva liksom tillåtelse att reagera så skulle vi, mm. vi ju bli förtvivlade liksom vi skulle ju som vi skulle ju faktiskt kanske tala om det i grupper. Vi skulle ju, och de här grupperna ja. kanske skulle gå vidare till någonting annat. Mm. För jag tror ju problemet är nog att liksom folk talar ju egentligen inte om det. Liksom på en sån här vardaglig nivå. Utan det är ju all, alla de här talking heads. Liksom på tv och liksom på internet som sitter och alla experter som sitter och berättar hur, hur snabbt regnskogen dör eller... Sådana här, whatever the hell Ja. Yeah. Så du är fast på den här väldigt reaktionär att eh, no, whatever, maybe. Nu no, no går det väl bra, kanske. Vet jag. Ja. Så. Ja, mm. ja. Jo, men det, det, det, är, det är större än vad jag är. Så då är, det, då, då är det ingenting man kan göra. Nu tänker jag bara förstås inskjuta att det finns ju initiativ för att Stoppa det här det minsta. Man kan göra ju sätta sitt namn på en lista någonstans. Yeah. Jag tror ju inte på de här. Som sociala små Facebook-grupperna. Där liksom att ja, vi ska inte köpa det här kaka. Och inte här. Nej. Jag, inte det här sojan. För att det är som, liksom, yeah. Jag menar. Nu säger jag inte att det inte finns bra grupper. Som försöker nå ut med budskap. Och få medlemmar och öka medvetenhet. Men jag tycker ofta så. Lidare du säger att det är bara en liten grupp ryggdungning och liksom ja. att vi bryr nog oss, vi, vi, vi är nog bland de här som bryr oss mest vi tror jag, ja. tillsammans så ska vi börja revolutionen här men det gör ni ju det inte så att vi smygköper nu ändå era favoritprodukter för att ni kan ju inte hjälpa när ni är ju som konsumenter in i hjärta och själ så fuck ja, men, men, jag, men jag tänker nu, nu du ställde mig där tidigare liksom frågan om att vad skulle, skulle få mig att gå upp på barrikaderna Mm. Att Ingen mera soja. <laughs> ja, men, men jag börjar fundera att, att liksom, nu, ju, nu borde jag ju ställa, ställa frågorna, för som du sa att det finns ju kanaler att påverka via, men man kanske inte känner till dem. Men va, va är du, vad är du färdig att göra? Vad tänker du göra nu för att ta beakta det här att till exempel regnskogen brinner? Jag? <laughs> jo, du. Har inte du någon klar och tydlig plan för att rädda regnskogen då? Nej, jag har inte tid. Jag, jag spelar bob. Trygga varning!